První začínají bozy. No, půlbozy tam nejsou. Je... Já to znám z etické verze, tam ještě je 6, 6, 3 bytosti. Někdy 6, někdy 5. Uh -huh. První jsou bozy, pak jsou lidé. Uh -huh. No a pak jsou vidnypátika, znamená ti, kteří upadli z příznivých stavů existence. Příznivý stav existence znamená, že můžeme, jenom lidi a vozy můžou eh, uh -huh. vlastně se dostat do stavu probuzení. Uh -huh. Zvířata jako nemůžou, uh -huh. bytosti v pekle taky ne, zvířata uh -huh. jsou příliš, eh, aspoň se domníváme, že nemají schopnost sebepoznání. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Takže tam jsou a, jen tři. Ty tři tři Takže sedm. Ženy, muži, hm? začínáme. To jsou dvě skupiny. Ženy, Aha. muži, ti, co jsou vznešení, ti, co nejsou znešení. Hm? Tak tady, my jsme to spojili, ty muže, ženy do jedné a vznešení, je Takže jsou tři vlastně nejdůležitější rozdíly. Aha. Mezi v pohlaví, Aha. v tom, jestli jsme probuzení Aha. nebo ne no a v těch stavech existence. A v těch stavech existence jsou tady tři. A je to jedno, že začínáme že nám je možný Začínáme že žena. že To je tradice. Sabba, Dion, Sabba, Borisak. potom jsou bohovia, lidia, duchovia. To ale to se to je započítaný všechno v ty kategorii Vinipatika. Vinipatika pat znamená upadnout. Jo? Ti, co upadli ze stavu příznivé existence. Většina bytostí upadla ze stavu, protože mravenců je a myší a švábu. Je určitě víc než nás, ačkoliv z nás tolik přibývá tak ještě švábu a mravenců. A komárů je. Nespočítatelně víc dolů mm -hmm. a těch pět je jasně mm -hmm. Prosím vás, když se chytne ten, ten tón, tak už nemusí se opakovat tento No Tak normálně to je jasné, když už někdo má stavy prohloubení, no tak automaticky to už nemusí opakovat. Tam do toho nemusí dávat slova. Teď bychom to udělali tak, to povedete? Ne, až večer. Večer. večer uděláme podle tradice, že se začíná s malým prostorem a ten se, tak jako oheň se rozrůstá, tak se k tomu dávají větší, stále větší, větší. To uděláme večer. Mm. To je taky dobrý pro centrum, protože hmm. začínáme vlastně s centrem, s těmi, co do centrum podporují. Většinou, když se dělá v kláštere, začíná klášterem, hmm. pak první začínáš že začít sebou, pak s ti, co tvoji dobrodinci, rodiče, hmm. e, učitelé a tak dále, pak e, místu ve kterým žiješ, když je to mníž, na kláštera, pak ty do toho kláštera mm. je, ten přiješ ty čtyři mm. Pak ty eh, božstva, které to místo opatrují, to už je vždycky obzvláště v Tibetu a tak dále. Každý klášter má svý protektory. Mm. No, pak eh, ty protektory toho místa, té země pak eh, to toho okresu, kde se to místo nachází. Hmm. No a to, tak pokračuješ, až se dostaneš na tu malou země kouli, hmm. No a pak po těch deset směrů. Hmm. No. A to bude podle té jižní tradice? Nebo se vlastně nebo obě tradice. Těchto? Těchto. No. Stejný to asi nebude přesně, no, ale přibližně. Hmm. To je, můžete si to najít, myslím, že to je i, někdo mi říkal, i v Malézii, tam to nahráli, krásně spívaný, celý ten proces rozširování meta na všechny strany. A potom to končí nejenom meta, taky i soucit a radost a, no, to dáme večer. Ještě hmm? hmm. jsem se chcela zpýt, že vlastně, když máme těch 19 objektů nebo těch bytostí, 12 prát, tak vlastně, kaž, každému máme dávat ty čtyři představzatí, alebo si ich naraz představíme a naraz dáme ty představzatí? Některý lajdáci, jako já to tak dělají, ale má se to dělat každý jednou po hmm. Hmm. Obzvláště, když už máme, když už máme jako schopnost vstoupení do stavu prohloubení. Hm? Kdo má schopnost vstoupit do stavu prohloubení, může vstoupit na jednu vteřinu, nebo že mysl je neskutečně rychlá. No a tak to střídáš vlastně tím, že měníš objekt, musíš vystoupit z probuzení, to právě normálně my nechápeme. Když máme, když máme prohloubení, tak to pochopíme. Aby jsi změnila objekt, vlastně musíš se vrátit do zdroje mysli, což je v bavanga, jo? v Mahajáně Alaya, ale Alaya obsahuje všechny objekty. Čili vlastně, když medituješ podle Mahajány, tak všechno se děje v mysli. A samata je, že se právě obrátíš na mysl samotnou. Protože ten objekt samaty je objekt mysli. Hm? To je majána. No a když pak vypasaná, tak medituješ na takovost všech jevů. Protože takovost všechny jevy se objevují v mysli, tak musí být takovostí, protože mysl sama je takovost. Hm? No a to integruju taky majáně do praxe 4 tím pádem ten objekt, ten, ten nekonečný rozměr se stává jasný. Protože to patří nekonečnému obzoru tý, toho vědomí. Čili v Mahajáně ta alája, to základní vědomí, to je královská cesta k probuzení. Protože tím, že všechny objekty se objevují ve vědomí a vědomí má neduální podstatu. Hm? Čili vlastně eh, celý svět se objevuje ve vědomí hm? všechny bytosti. Kde můžeš? Nikdo nepojme všechny bytosti. Právě protože že všechny bytosti, ba, všechny objekty jsou neuchopitelní. <coughs> dostaneme náhled na neuchopitelnost vědomí samotného. Potom ve stavu prohloubení prázdný vědomí pozoruje prázdné objekty. Tam se spojí právě, na rozdíl od Theravády, v Mahajáně vlastně spojujeme šamatu a vypašlenou od samého počátku dohromady. O tom já budu mluvit víc, na budu mít v Čechách. Právě na úvod do Mahajanovy meditace. Tak tam se začíná vlastně nerozlišení mezi šamatou a vypasanou jako vzénou od samého počátku. Vlastně v tantrické tradici to samé. Zobčen. Čili objektem šamaty je vědomí, samotné. Nic kromě vědomí neexistuje a objektem vyplasený je takovost. Protože, vše, co se, protože vědomí je takovost, vše, co se ve vědomí objeví, musí být takovost. Ta, ta, ta. Jedno, jak recitujeme sůtou srdce, jedno, jestli je to čistý objekt, nečistý objekt, jestli je to eh, jakákoliv představa. Právě proto v Mahajánoví tradici praxe čtyr brahmaviar je praxe niš prapanča. niš prapanča. znamená, že se zbavujeme veškerého ulpívání na jakýmkoliv rozlišování. Prapanča znamená rozplývání, roztahování, vnímání na základě chtivosti. Chtivost je držení se vlastně našeho rozdělování. Je to jasný? Když při meditací meta na bytosti deset směrov pociťujem v sebe v srdce obrovský tlak, ako by som malá vyletět z kože. Znamená to, že moc tlačím, ano, <laughs> znamená to, že moc tlačíme. Hm? Protože ty směry a ty bytosti musíme uvažovat o tom, že jsou prostě jenom prostředky. Hm? A jestliže se držíme zuby nech ty prostředků, znamená to, že... Vlastně jsme nepochopili, že to jsou pouze prostředky. Proto se právě z tohoto důvodu se v Mahajáně, jestliže se učíme Mahajánu a chápeme něco z Mahajány a učit se není vůbec špatná věc, začínáme tím právě nepochopitelností naší zkušenosti. Čímže chápeme ne. Pochopitelnost naší zkušenosti, my ať používáme jakoukoliv metodu, je nám jasno, že je to pouze metoda. A jestli nejsme schopni tu metodu změnit, znamená to, že jsme ji vlastně nepochopili. Protože věci tak, jak jsou, jsou nepochopitelné. My pouze používáme různé metody, ať už rozdělování anebo nerozdělování, aby jsme to pochopili. Hm? Že vlastně ty naše představy o tom, co jsme a co je svět, vlastně neodpovídají skutečnosti tak, jak je. Hm? Ty směry vlastně v právě v Sándin, na Sutra, teď nedávno jsme to přeložili. Tam se mluví o tom, že vlastně naš, naše situace je taková, že prostě jsme jako bytosti, které ztratili směr. A právě proto, že jsme ztratili směr, hm? vlastně eh, se držíme nesprávného směru jako správný. Hm? Ale když poznáme to, co je eh, správný směr, nebudeme se držet nesprávného směru jako správný. Hm? Ty směry a ty Všechno toto to jsou pouze pomůcky. A jestliže na pomůcky my ulpíváme, znamená to vlastně, že něco není v pořádku. Ať už jsou to pomůcky pomocí rozlišující moudrosti nebo pomůcky pomocí nerozlišující moudrosti, jsou to pouze pomůcky. I ta nerozlišující moudrost je pouze pomůcka, jestli se jí držíme. Právě teď v interviu jsem vysvětloval, Nagarjuna říká. A Nagarjuna, jestli někdo nerozumí Zen, pak je to Nagar, Nagarjuna, je tež patriarch Zenu. V Japonsku jsme každý den recitovali tu línii patriarchu. A Nagarjuna říká, to je důležité pochopit, že právě prázdnota je lék na veškeré naše ulpívání, na názory. A z hlediska Mahajány, jestliže studuje Mahajány, právě utrpení, proto praktikujeme, s tím jsme začali lásku a soucit, protože, jak učitelé Mahajány tvrdí, Právě láska a soucit nás zbavuje hm, ulpívání na názorech. A to je, eh, co my nechápeme. Protože to nechápeme, tak se držíme něčeho, co jsme pochopili a myslíme si, si, si že je to realita. Ale to není realita, to je jenom eh, Jenom prostředek, který nám má realitu věvit. To je důležité pochopit. Ať už je to tervádová metoda, nebo zenová metoda, nebo zoučen metoda, jakákoliv metoda je pouze metoda. To neznamená, že ta metoda je realita sama. Ta metoda se stan, může stát realitou samotnou, v případě, že ji správně používáme, v tom smyslu, jak Nagar Duna vysvětluje, v tom smyslu, že práznota, nakonec, jestli studujeme buddhismus, ve všech autentických buddhistických tradicích vlastně význam naší zkušenosti je práznota. Pokud není práznota, naše zkušenost nedává smysl. Vlastně, vlastně je to i zakódováno v teraváně. Buddha Gousa tež vysvětluje, že závislé vznikání je prázdnota, ale k té prázdnotě se docházíme krok za krokem. Jestliže používáme Mahajána, Mahajána není vůbec špatná, tak musíme pochopit Mahajána. My začínáme od konce. Ale musíme se vrátit k začátku. Jestliže se nevrátíme k začátku, tak ten konec nám nepomůže. A v ty autentické zkušenosti konec a začátek je proces. Meditace je proces. Jestliže ji chápeme z hlediska eh, okamžitého probuzení, to okamžitý probuzení je tež proces. Není nic jiného než proces. Žádný okamžitý probuzení neexistuje bez procesu. Všechno v naší zkušenosti je proces. I ty směry jsou proces. Hm? I ty... Eh, eh, Bytosti, které se vizualizujeme, jsou proces jsou pouze pomůcky. A jestliže je používáme správně, neměli bychom na nich lpět, ale měli bychom uvažovat o tom, že ty pomůcky jsou právě na to, aby jsme se zbavili ulpívání na názorech, Jestliže náš názor je prázdnota, říká, eh, eh, prázdnota je lék na všechny názory. Jestli náš názor je prázdnota, jsme nevylečitelní. To už je daleko lepší věřit v atma, a ve věčnou duši, než věřit v prázdnotu. Prázdnota nakonec je tež jen prostředek. Změry jsou tež jen prostředek. A to, co cvičíme ráno, tež, to je tež jen prostředek. Ty všechny cviky, pochopení, energii, to je pouze prostředek. Jestliže na tom začneme hulpívat, tak vlastně používáme ten prostředek nesprávně. A v tom je právě velikost buddhismu. Budismus je jediné náboženství, vlastně, jestli se to dá nazvat náboženství, možná je lepší jméno filozofie, jestli je to skutečný buddhismus. Který tvrdí, že vlastně i darmu, darma je metoda. I darmu nakonec musíme opustit. Ale aby jsme opustili darmu, musíme ji znát. Aby jsme ji znali, musíme ji studovat, musíme o ní uvažovat a musíme ji ve stavu koncentrace zažít. To ne, že se rozhodneme nějaké směry a bytosti, to je pouze pomůcka pro nás. Právě proto, když používáme rozlišující, my ať používáme rozlišující metodu nebo nerozlišující metodu, na žádné metodě bychom neměli pět. Jestli na ní budeme pět, Určitě to nedopadne dobře. Hm? Proto začínáme tím, že se vizualizujeme jako tešvára, hm? relaxován, hm? všechny ty, v této situaci rozbíjíme právě ty hranice, co jsou naše hranice. To je nejasnost obětu a naše ulpívání a odpory a Libosti a nelibosti, to jsou naše hranice. Z toho pochází ta nejasnost objektu. Právě z toho našeho ulpívání i nakonec. Prázdnota, jestli na ní upíváme, je libost. Prázdnota je prázdnota, protože se nedá uchytit. Kdyby se dala uchytit, tak to není prázdnota. A jestliže to pochopíme, tak praktikujeme správně. Jestliže to nepochopíme, nepraktikujeme správně. Takže my používáme ty metody, ale používáme je tak, aby jsme viděli, že když na nich eh, příliš urpíváme, že nám to nepomůže, že nám to bude škodit. Hm? Je to tak? Jsme přesvědčení nebo máme jiné názory? Hm? Hmm? Znamenalo by to, že proces důvěry, věry je proces ubývání. E, to je výborná otázka hm? a velice hluboká otázka. Hm? Proto v buddhismu jsou, existují ty různá rozlišení, různá eh, vysvětlení a není vůbec špatný je znát. Hm? Podle buddhismu, jak jsem se zmínil, veškerá naše zkušenost reality je založená na prání, kterému se říká Čanda. To je i to je v terorádě tež. sabé, dhamma Čanda mulika. Buda říká vše, co poznáváme je na základě pchání. Čanda v buddhismu je též synonym eh, našich chtíčů. Čanda se používá jako synonym tanha, což je vlastně eh, eh, žízeň. Hm? Žízeň znamená chtíč. A Čanda je též synonym víry v pozitivním. Je Kama Čanda, což je ulpívání, a je Dharma Čanda, což je eh, vlastně prání po dármě. Hledání darmy. Hm? A ta eh, dhamma Čanda je vlastně základ. Jestliže nemáme prání po dávně, prání po naplnění, prání po překonání stavu strasti, ve kterém se nacházíme a z kterého jsme něco pochopili, z toho jsme pochopili velice málo. toto naše znalost buddhismu je tež malá. Čím víc studujeme, tím víc pochopíme, jak malá je naše znalost buddhismu. Základní Základní písmu je napsáno je Gavampati suta, Gavampati říká, že slyšel jsem od mého učitele buddhy, z jeho vlastních úst, že ten, kdo zná pravdu utrpení, ten zná tež pravdu konce utrpení. Protože my neznáme pravdu utrpení, my neznáme ani konec utrpení. Tedy známe maličkost toho. Jestliže jsme mnoho, mnoho meditovali, jestliže máme jistou realizaci, tak máme jistou eh, intuici toho, Jestli máme realizaci, máme jistou přímou znalost objektu, který presahuje rámec utrpení, ale to je jenom nedokonalá znalost. Nemáme dokonalou znalost. A právě z hlediska buddhismu, což je těžké pochopit, Znalost osvobození eh, přichází ze zna, znalosti strasti. A ze znalosti strasti přichází víra. A víra se manifestuje jako eh, Dhamma Chanda, jako prání po dármě. A to nás vede. <coughs> Jelikož máme prání podarmně, začínáme chápat, že naše ulpívání nám vlastně škodí. Tím, že začínáme chápat, že naše ulpívání nám škodí, tím se vlastně odpojujeme od našeho ulpívání a pozorujeme naše ulpívání jako něco, co nám nepatří. Jestliže to hluboce prožijeme, to je vlastně proces osvobozování. Protože ulpívání je nepředstavitelně hluboko v nás. A toto ulpívání v Mahajáně se reprezentuje jakožto základní vědomí. A toto základní vědomí, ve které jsou naše minulé zkušenosti, ulpívání, to je naše realita. Proto my nevidíme smysly svět tak, jak je, ale my vidíme svět tak, jak si ho interpretujeme na základě našich minulých zkušeností, daných ulpívání. Proto proces osvobozování v Mahajánovém pověti je vlastně převrácení. tohoto základního vědomí, ve kterém jsou všechny naše zkušenosti na základě ulpívání v moudrost, moudrost zrcadla. Jestliže pochopíme něco z moudrosti zrcadla, pak naše misinterpretace naší zkušenosti na základě pojmu jáství vlastně výjde plně najevo. A výjde plně najevo, že my vlastně neznáme realitu tak, jak opravdu je. My si jenom děláme představy o tom, o prázdnotě, o, o tom a on na To je důležité pochopit. To je bolistický přístup. Teď máme otázku: pokud chci prohloubit svoji koncentraci smetá na osobu, mám si onu osobu vizualizovat stejně jako na fotografii, nebo stačí uvědomění, o jakou zde jde eh, osobu? No, Důležité je, že já pochopím, hm, že proč si vizualizuju tu osobu. Já si vizualizuju tu osobu, abych zůstal u ty osoby, u stejného pocitu. Jestliže mám stejný pocit, počitek, jelikož počitek je nejdůležitější formace vědomí, jestliže se pocit nehýbe, vědomí se tež přestane hýbat. A když se něco hýbe, tak to neovlivní naše vědomí, neovlivní to naši pozornost na no ten objekt, na který chceme zůstat ze stejným počitkem. No a teď aby jsme měli ten stejný počítek. Samozřejmě v některých tradicích buddhismu v tantrizmu vlastně ta jasná vizualizace, protože pro nás představuje čistý země a čistý země stejně tak jako pro všechno jiného, co prožíváme. To je produkt našeho vědomí. To je, co je třeba realizovat v tantrizmu. Hmm. Vizualizujeme přesně každý detail. Jestli budete praktikovat tibetský buddhismus, musíte přesně, přesně vizualizovat různý ty božstva a to místo, ve kterém žijí. Celý svět musíte přesně realizovat ty mandaly. A přesně si ho vklíčit do paměti. Jestliže praktikujeme tady metán, tak samozřejmě nemusíme přesně vědět tvar nosu ty osoby, tvar očí ty osoby, tvar uší ty osoby, tvar brady ty osoby. Není to nutné, ale samozřejmě, jestliže máme ten Obraz jasně ve vědomí pomáhá to, když máme nějaký, nějaký ten detail, který nám pomáhá zůstat u toho obrazu a udělat ho vlastně vtisknout ho pevně do paměti. Protože to, co máme vtisklí pevně do paměti, do vědomí, to je pro nás vlastně ta realita. a no, to je pouze prostředek ke koncentraci. A ve filozofii jógy a v praxi jógy, vlastně v buddhismu, joga znamená obzvláště šamatá vypasana. Samatá vypasana nemůže existovat s nejasným objektem. Objekt musí být jasný, aby šamata a vypasana existovaly. To neznamená, že když náš objekt je, používáme osobu na meta, že musí být jasný v tom smyslu, že každý jeho obočí, jak je, jak posa, jak je, musí být úplně jasný, ale ten dojem, který máme, musí být dost jasný, aby nedopustil, Jiné dojmy, které by ten dojem smazaly. Natolik jasný musí být. Pak, jestliže máme stav prohloubení, pak můžeme pozorovat stejný obraz, tomu se říká Šamata Nimita, který jsme vytvořili právě tou koncentrací v základ, na základě svého vědomí. Jestliže ten obraz není jasný, nejsme schopni u něj zůstat dlouhou dobu, když obrátíme vědomí k svému zdroji, základnímu vědomí, tak ten obraz neuvidíme, ztratíme ho. To znamená, že nejsme ještě ve stavu prohloubení. Jestliže jsme ve stavu prohloubení, ten obraz nemůžeme ztratit. Jestliže používáme tuto metu, můžeme používat meditace metu k tomu, a to je tež používáno. V Asanga, v Yogačára Bhumišastra, nazývá meta eh, Satpuruša Bhavana. Satpuruša znamená dobrý člověk, skutečný člověk. My jsme skutečným člověkem, jestliže jsme opravdu v sobě najdeme dobrotu. Takže podle budistické filozofie jsme se narodili jako lidé díky jisté pozitivní karmě. Kdybychom neměli pozitivní karmu, nenarodili bychom se jako lidé. No a teď... Jsme se narodili jako lidé, tak máme v sobě jistý pozitivní potenciál, který ve vnitřních vědách je vlastně potenciál sebereflexe, sebeporozumění. To, co Buddha nakonec hlásal, je tež: najdi, sve, najdi sebe. Proto, jestliže praktikujeme šamata v tradičním způsobem, a to vůbec není špatný mít ten základ, dneska i učitelé Zenu, hm? protože dnešní člověk je rozptýlený člověk. My žijeme v čase, kdy rozptýlené vědomí je přirozenost. A kdo se chce učit Zen, a Zen znamená, stejně tak jako zokčen, vidět realitu od konce, to znamená z hlediska nejvyšší reality. A sanga tomu říká, bodhisattva parame arte charati. Bodhisattva je ten, kdo se hýbe v nejvyšší realitě. co je nejvyšší realita. V nejvyšší realitě všechno je stejné. To neznamená, že my nevíme, kdo je takový a makový. Ale všechno je stejné v tom smyslu, že to přesahuje rámec našeho rozlišujícího vědomí, protože my jsme pochopili, o co jde vlastně. Pochopili jsme, o co jde, právě proto jsme se odpoutali od toho, co nás tvoří, což je buddhismu tělesnost, proto recitujeme sůtou srdce, forma počitky, vnímání, vůle, faktory vůle, vědomí. Ale aby jsme to mohli dělat, základ musí být koncentrace. Bez koncentrace to nebude. Nepůjde. Právě proto, vlastně dneska, jestli se chceme učit Zen a jestli chceme někoho učit Zen, měli bychom opravdu učit koncentraci. Bez toho je to těžké. Proto... Učitelé Zenu, třeba na Tajvanu, Šenjen, jsem byl léta v jeho institutu, začíná Anapanasati, Pána meditací na dech. Když při meditaci na dech se objeví ten zjemněný objekt, světlo a tak dále, na místě, kde vnímáme dech, pak nemusíme jít nutně, ale to neznamená, že to je špatný, nemusíme jít nutně přes ten proces eh, různých stupňů koncentrace, můžeme jít na zem. Proč? Protože můžeme zůstat u té metody, aniž by jsme byli eh, vyrušováni a nebudeme na té metodě lpít, protože Jakýkoliv stav samády, i když je to s objektem, i když je to bez objektu, to je budistická psychologie, není špatný si to přečíst. Jestliže je správné samády, musí být se samskára upekša. Co znamená samskára upekša? To znamená, že musí být prosté jednostranosti. A jednostranost je ulpívání na příjemném počitku nebo na názoru a odporu či nepříjemnému počitku nebo jinému názoru a tak dále. Proto stav samády je stav rovnoměrnosti vědomí. Jestliže to pochopíme, pak používáme metodu bez problémů. Jestliže to nepochopíme, jakákoliv metoda bude pro nás problém. Hm? Je to jasné? Proto ta fotografie je samozřejmě prostředek k tomu, aby jsme si ten obraz. Dali do vědomí eh, tak jasný, aby byl dost jasný k tomu, aby jsme udrželi na něm stejný počítek. A počítek formuje naše vědomí, tím pádem je stejný vědomí. Jestliže udržíme ten počítek a to vědomí dlouhou, dlouhou dobu, eh, dostaneme se do stavu prohloubení. A ve stavu prohloubení pak bychom byli schopni vidět ten stejný obraz, který jsme použili, když obrátíme pozornost do základu vědomí, měli bychom ho vidět tam. Proč? Protože ve stavu prohloubení obsah vědomí a objekt se nemůže měnit. Jestliže obsah vědomí a objekt se mění, nejsme ve stavu prohloubení. Vhoda toho je, že poznáváme jasně, což je nejdůležitější, což je velice důležité, proč prohloubení je tak důležité. Protože vlastně na základě prohloubení poznáváme tu jednotu mezi objektem a subjektem. A z toho je celá filozofie potom toho, že veškeré objekty pochází z vědomí. Čímže chápeme, že ten obraz vědomí, a to se děje v prohloubení, je vlastně vnější stránka vědomí samotného, my získáváme jistou intuici, nedualistického poznání. Ovšem musíme mít přístup trochu jiný, než je to v teravádě. Proto není tak špatný si přečíst něco z tý, a pochopit něco z té Mahajánové filozofie. Hm? Čili ta fotografie, kterou používáme, nebo tu osobu, kterou používáme, ta je pro nás jenom prostředek. Na té osobě vůbec nezáleží. Jestli eh, začneme uvažovat, jestli si vezmeme, já nevím, Jakou osobu a začneme uvažovat, co je to za osobu, tak jsme daleko od té praxe. Ta osoba je jenom prostředek k tomu, aby ten obraz, jsme mohli, který pro nás představuje vlastně všechny bytosti bez rozlišování, aby jsme mohli, ho, protože jsme prošli tím rozbíjením hranic, je nám to jasný, tak aby ten obraz. Byl dost jasný, aby nám umožnil, že naš, náš počítek se nemění. Tím pádem i naše, naše vědomí se přestane měnit. A to je stav eh, prohloubení. Tradiční metoda jógy Zen vlastně odchází od tradiční metody jógy. Tradiční metoda jogy byla vždycky, že první se učili, proto v Indii měli tak neslýchaně dobrou paměť, protože oni se učili koncentraci od, samého, od dětství právě na jistých objektech, které když udržovali dlouho v mysli, pak byli schopni poslouchat jednu sutru a mohli celou recitovat. Můj učitel sanskritu v, v, v Indii kdysi mohl recitovat cel, celý sutry od zadu do předu, od předu do zádu, Jak je to možné? Oni cvičí tu paměť právě koncentraci. A koncentraci na co? Koncentraci na jistý objekt u kterého můžeme zůstat se stejným vnímáním, se stejným počitkem, se stejným vědomím. A z toho získáváme sílu. Buda říká v Jāna Samyuta, Samyuta, Nikája, že aby jsme se dostali z tohoto břehu na druhý břeh Gangi, což je samozřejmě obrazně z tohoto břehu samsárického utrpení do nirvány. Musíme se naučit plavat. Když neumíme plavat, nedostaneme se na druhý brev gangi. A to plavání je právě ta koncentrace. A dnešní rozptýlený člověk se Obzvláště musí učit tu koncentraci, protože jinak bude mít pomílené představy o tom, že něčemu rozumí, když vlastně pouze používá prostředek. A ten prostředek tady, to je tradiční prostředek a to je si ten objekt meditace tou koncentraci tak, aby počítek tolik zjemnil a ten objekt tolik zjemnil, protože objekt je zjemněn počítkem, to je zájemná relace, aby to vědomí mohlo u něj zůstat bez jakýkoliv tendence k hýbání. To je tradiční výcvik. To je tež v joze v hm? hinduistickém pojetí sámky a pojetí jogy, vlastně i ve Vedantě. To je tež buddhismu, v tom základním buddhismu tež. Zen vlastně vůbec neznamená to, co to slovo znamená. Zen znamená diana. A diana znamená stav fixace na objekt. Takže slovo čán nebo zen vlastně vůbec nemá ten původní význam. Z hlediska původního buddhismu zen je vlastně nesmysl. Když řekněte nějaký učiteli, tervány, že Praktikuješ Diano, Zen znamená Diana, a, a řekneš mu, jak praktikuješ, tak si o to je bude myslet, že ti trochu jsi divný, asi ne. Ale přitom se jedná vlastně o stejný proces osvobození vědomí. Čili my teď v tervádových zemích většinou, bohužel, skoro nikdo nezná Mahajanu, tak jak je po ně Mahajána, znamená vlastně komentáře k a tak dále, cesta budhy. Oni neznají filozofii Asangi, Nágačun. Obzvláště mluvím o Burmě. Burma je nej konzervativnější země. Burma je tak konzervativní, že když jsem byl v Burmě, doufám, že dneska se věci mění, protože Burma se otvírá. Když jsem byl já v Burmě a trénoval jsem tam, tak Burma je tak konzervativní, že v Burmě ani není výuka sanskritu, ačkoliv Bomská kultura, hranice, všechno v sanskritu. Tak se bojí mahajany, že ani nedovolí výuku sanskritu, když se chtějí měši s učit sanskrit, tak jdou do Indie, nebo do Japonska, nebo do Ameriky. Takové je strach z vlivu Mahajány. To je pro ně kacírství vlastně. Je to, zopočím trošku, je, je to pravda o silnou utláčení muslimské uh, menšiny Burmy v Jamarsku? Jak já to můžu vědět? No ale je fakt, ať že muslimáni. Jen. Jsou problém v Tajsku, v Burmě. Jsou velký problém. Velký problém. Já sám, když už jsme u toho, tak řeknu zase nějaký příběh, co na to vykála. Když jsem trénoval jako mních v Burmě, tak já jsem byl v Paok, v Jižní Burmě, a tam jsou je, u tajských hranic tam je hodně musilmánů. Hm? Paok to je v Mulmein, to je jako metropole Jižní burmy. No a tam je obzvláště hodně musilmánů. No a teď Paok to je velká komunita, za mých do malá komunita, teď se to stalo... ten učitel se stal strašně slavný. Hm? tak je to velká komunita mnichů a v okolí jsou, je hodně muslimských vesnic. No a teď ty mniši jsou zvyklí chodit žebrat. Že? Já jsem byl jiný, tak jsem moc nechodil do těch vesnic, protože všechno pohodlný, tam to přinesou ty lajici, jídlo, tak to je pohodlný ale to je dobrá praktika, jít žebrat ven. Já jsem to prováděl rok asi na Šrilance. To je výborná praktika. No, ale jsme hodl lidi líní. A, ale někteří mniši to prováděli. A tam byly jistí mniši, že bílí z Evropy nebo z Ameriky. Nemoc, když já jsem tam byl, teď se to stalo slavný, tak je jich tam víc. No a ty nevěděli o tom, že musilmán je tak prostě šli žebrat a nevěděli, že do, žebrat do muslimské vesnice a tam je málem zmlátili. No a mě samotnímu, protože já jsem měl kuty, tu Boudu jsem měl daleko od toho kláštera. Oni stavěli boud, to je vlastně eh, ohromná plantáž gumovníků hm? A tam je tím je les, tak já jsem byl daleko, daleko. Musel jsem chodit asi půl hodiny, než jsem se dostal do toho kláštera na jídlo. Hm? Tak jsem bydlel odděleně. No a vždycky, když jsem šel, tak jsem zamknul tu kuty na zámek, to mě říkali, že musím zamknout na zámek, tak jsem zamknul na zámek, dvakrát rozbili ten zámek a vykradli mi kuty. Ty musilmáni, co jsou prostě v zemi, to je problém. Na jedné straně je tak velká odanost k té darmě a tak dále, a na druhé straně teď ty muslimové prostě oni nemají respekty dávně. A to jsou také, kteří se tam narodili? Samozřejmě, Ty se tam narodili. No takže existuje jistá, jistý napětí, stejně v tajsku, v jižním tajsku, v Burmě, mezi těma budistickými Komunitami a musulmánů to existuje. Protože ten, to vidění náboženství je tak jiný. A pro ty lidi, protože oni žijou v chudobě, vlastně to náboženství znamená všechno. Nejhorší věc, co můžeš udělat, je rouhat se moslimovi, nebo udělat něco. Oni jsou právě v tom buddhisti, když mu řekneš něco, tak ten se nerozlobí. Ale muslim, když mu řekneš, že já nevím, že je tohle, tohle není správný v Koránu, tak ten tě může i zabít. To je opravdu velký rozdíl přístupu. Teď nedávno jsem, sice to, nedávno jsem viděl, že v Pakistánu umlátili nějaký studenty, že se rouhali. To se stává ještě dneska. No a to. Ten problém prostě existuje, no a ten potenciál toho problému existuje. No a teď on, to je v lidech. To je hluboko v lidech. I když jsou budisti, tak oni prostě, jelikož ten, je tam to napětí, tak oni jim může jim ujet. To se, to se může stát. To se stává i v Tajsku, to se stává i v Bůhně. A v Tajsku se stává, že zabijou ten mnicha. To se stává. V tom se sice moc nemluví, ale stává se to. Třeba zatočí omylem do nějaké ty vesnice, tam jsou nějaký ty muslimský extremistí, no. uříznou mu krek. to se stává. Stalo, Stalo se to mně, mně říkali mnohokrát. Ale teď nebudeme se zabývat tím, zabýváme se meditací. To je problém, že Právě proto, co lidstvo potřebuje, to je duchovní otevření. My definitivně, co nás může zachránit, tady jsme v ekologickém centru, to jsou duchovní vědy a ekologie bez duchovních věd nemůže fungovat. Ale Jestli potřebujeme náboženství nějaký, o tom nejsem vůbec přesvědčen. Je pro vstup do hlubší koncentrace nosným faktorem vizualizovaná osoba nebo kombinace osoby. A meta. Meta je, je, meta je koncentrace. Koncentrace je meta. To se nedá odlišit od sebe. To je stejně jako Jakub. meta je koncentrace. Jestliže není koncentrace, tak to není brahma viára. Brahma -viára znamená, Brahma je ten nejvyšší Bůh. Ale znamená to tež, v buddhismu Brahma neznamená ten nejvyšší Bůh, ale v buddhismu Brahma znamená to nejlepší prebývání. Jak můžeme být v nejlepším prebývání bez koncentrace? Bante, zaujímáme, či existuje v buddhisme aj nějaké praxe v leže, například před spaním. Samozřejmě existuje mnoho, mnoho, mnoho, ale z toho, toho je více v tibetské tradici. Tam jsou na to specialisti. Hm? Yoga, snu a tak dále. Hm? To můžeme praktikovat v leže. Aha. V vládě, co se praktikuje v leže, to je, že před spaním praktikujeme meta a rozhodneme se, v kolik hodin se probudíme. Jestliže máme dobrou koncentraci, asi protože podle buddhismu čas je naše vědomí. Je to, co jsme si dali do vědomí. Nic jiného. Ve skutečnosti čas je vlastně irrelevantní. Dříve lidi měřili, v biblických časech se měří čas délkou toho, co trvá snězení jedné večery nebo měřili čas e, kliknutím prstů a tak dále. To je všechno vlastně, já nevím, kdy vznikly ty všechny minuty a tak dále, a, a určitě to není tak daleko, možná v době racionalismu, kdy ve Francii v 17. století všechno dávali tomu přesnou míru. Čili my jsme si vlastně do vědomí vtiskli pojem hodiny, pojem minuty, pojem. a to tam je. Jestliže meditujete vypasana, hm? stojí za to, se naučit vypasanu, tak vlastně meduje, meditujete na, když máte dobrou koncentraci na svůj život, jako od začátku do konce se rozhodnete, že je to 100 let, a bude to 100 let, pak to rozdělíte těch 100 let na dvě části, 50-50, a vidíte, že přechodnost, pak na čtyři části, pak na deset částí, pak na dvacet částí, až jdete na dny, pak jama, což jsou vlastně v Indii, se počítá čas podle jam, to jsou čtyři hodiny, jedna jama, pak jama se rozděluje na další, na další, další, další, dal, dal, dal. tak vlastně přijdeme k tomu, že všechny jevy se mění v každém momentu. Ve vypasaně to děláme vědomně potom. Tak si vědomně určíme čas a tak ho prožíváme podle toho. Výsledkem meditace je samády, rovnako a i výsledkem meditace na dech, je, je samády. V čem je teda rozdíl? No, rozdíl je v tom objektu a v tom pochopení objektu. Protože v meditaci na dech jsme neprošli rozbíjením hranic. Je to tak? My jsme nepochopili, právě proto o tom jsme mluvili, to už jsme dávno vysvětlili, že základ meditace meta, jestliže ji správně, meta je v tradice tradici jedno v teravádě nebo v Mahajáně. v teravádě meta je zvláštní meditace, která má díky tomu úzkému spojení s moudrostí, V meditaci na dech je koncentrace, ale není tam ta moudrost, že rozlišující vědomí a vědomí nerozlišující musí tvořit jeden celek. Ta moudrost z té meditace nevyplyne, ale měla by vyplynout z té meditace meta. Protože meditujeme na to, že vlastně ten, který je nám osoba naší nelibosti a osoba naší libosti. Hm? Jsou objekty stejné meta? Jestli nejsou, tak jsme nepřekonali tu rozlišující mysl. A nepochopili jsme, že objektem meta jsou všechny bytosti. Hm? A tímto procesem my neprocházíme, když meditujeme na dech. No a v Mahajánově tradici, jak jsme už mluvili, meditace meta a, a tak dále je prostředek k je prostředek k realizaci a Realizace Bodhisattva se nazývá... květí nezrozeného stavu věcí. Anud dharma Tolerance nezrozeného stavu věcí. Ty věci, které my vníváme zkresleným vědomím, a my jsme si to nejsme vědomí, že je to zkreslené vědomí, ty věci se nikdy nezrodily. A to, co skutečně existuje, to, to není z hlediska Mahajánového tréninku, to není ani narozené, ani nenarozené. Hm? Právě proto studium Mahajány, studium bodhisattvovské cesty, začínáme kontemplací na neuchopitelnost reality. Hm? To je Zen. To je Dzogčen. To je Mahamudra. Ale to není tradiční metoda. To vůbec není tradiční metoda. Chojine vlastně nejdůležitější osobnosti tradici zenu, tak jak existuje dneska. Hm? Samozřejmě Bodhidharma je zakl, ale Bodhidharma je víceméně legenda. Hm? V, v té platformě sutry říká, že já neučím osm druhů, to je tradiční výcvik, osm druhů osvobození. To jsou ty různé druhy samády. To ale neznamená, že on je nezná, nebo že on je zavrl mě. To vůbec neznamená. Já je neučím. Ale většinou se to vysvětluje tím, že není třeba. Ty hluboké stavy koncentrace na objektech jsou velice důležité pro pochopení buddhismu. Celá struktura univerza je založená na těchto stavech koncentrace. Buddhistická kosmologie celá je založená na tom, To, co tvorí náš svět, je naše vědomí. To je buddhismus. To je jedno, jak to vysvětlíme. Nakonec přijdeme ke stejnému principu. Všechny objekty jsou objekty našeho vědomí. To, co se to, co umírá, a to, co se znovu zrodí, to je znovu naše vědomí. Když jsme chtěli ještě cvičit, hm? tak to necháme na zítřek ráno. Jo? A pak samozřejmě musíme jít trochu rychleji přes, tu, přes ty ostatní brahmavy no ale je daleko důležitější, aby jsme získali jistou jasnost. Bante, prosím, lze dosáhnout mysli bez Diány. <tějí> <laughs> mysl myslí není možno dosáhnout. Jak to je tak nula v předtím? když nulová mysl. bez Diany je, je, možné, je možné. Proto je Zen. Zen znamená Diana. Chan znamená Diana. Vlastně. Zokčen, Co je zokčen? Zokčen vlastně znamená stav perfekce. Stav perfekce je tež Diana. Vlastně význam Zokčen se nedá oddělit od význam Diany. Stav perfekce je Diana. Ale aby tento stav perfekce nastal, vlastně, jestli jsme buddhisti, musíme pochopit prázdnotu. A prázdnotu můžeme pochopit tím, že v majaňovým systému můžeme začít rovnou meditovat na prázdnotu, ale normálně se první vyvineme koncentraci, pak udělá, pak praktikujeme vypasanu. Může být i jiný přístup, ale to je tradiční přístup. Jestli máme tento základ tradičního přístupu, nikdy nám to nemůže uškodit. protože vlastně ten základní buddhismus je, je fakt základ, který potřebujeme, aby jsme buddhismus pochopili. Jestliže ho máme, tak pak je i, jestliže jsme otevřeni, pak je lehké pochopit i jiný přístup. V tom není velký problém. Ale jestliže nechápeme ten základní buddhismus, pak si můžeme dělat iluze o tom, že praktikujeme cestu bodhisatů, ale přitom to vůbec není cesta bodhisatů, je to cesta našich vlastních představ A to je běžný. Obzvláště v zemích dálného východu, kde vlastně ta Číně, no, což je vlastně matka té tradice Dálného východu. Celá ta tradice byla vlastně násilím potlačena, jako u nás e, vlastně křesťanská tradice. Jo. No a e, tím pádem vlastně matek Proto lidi e, se, Číňani dneska se učí. E, e, Obzvláště tibetský budismus, protože ten ZEN není jasný, nemá jasné línie, jak postupovat krok za krokem a jak krok za krokem získat jistotu, že jdeme správně a že nemáme pomílené představy o tom, co ZEN je. Proto v Číně dneska i v Japonsku nakonec. Lidi mají větší důvěru v tibetský buddhismus, v terohádu, protože to zachovala lépe tu cestu krok za krokem. To je jistější cesta. Bohužel je to tak, ten Zen vlastně je závislý na kvalifikované učiteli, který to zprostředkuje. No a nevýhoda Zenu, jestliže není ten kvalifikovaný učitel, je to, že vlastně si děláme představy o Zenu místo, aby jsme pochopili, co Zen je. A právě Zen se může stát názorem. No to je chyba. Zen je vlastně založen celý na filozofii transcendentální moudrosti. A pro nás je to důležité. teď se učíme meta, hm? pro nás je to důležitý tím, že vlastně Magarjuna tvrdí, že bez pochopení transcendentální moudrosti. Meta není dokonalostí. Můžeme praktikovat meta. A prospíme, prospěje nám to. Určitě nám to prospěje. Ale nebude to transcendentální dokonalost. Proč? Protože se spolíháme na rozlišující vědomí. Pracujeme s rozlišujícím vědomím. Jestliže chápeme meta z hlediska Mahajanové praktiky, proto mi, nám musí být absolutně jasný, že rozlišující vědomí a nerozlišující vědomí je jeden celek. Čili metá se stává prostředkem bodičita, za předpokladu, hm? že je založená na transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost je transcendentální moudrost, podle učení Mahajány, za předpokladu, že je založená na velkém soucitu. Hm? O tom budeme mluvit zítra. Bez velkého soucitu není transcendentální moudrost a bez transcendentální moudrosti není láska jakožto dokonalost. Ani soucit jako dokonalost, ani radost jako dokonalost, ani odpojení jako dokonalost. Předpoklad toho, aby byly dokonalosti, je, že mají kořen základ, transcendentální moudrost. To je učení učitelům Mahajany. Bante, když si definuji osoby, například toužící, áriové a podobně, jaký toužící osoby tomu mohu Je to... Jeden z těch, těch... skupin je upírající, nebo toužící. Nebo... Myslím si, jo? Jako? Ne. Ta druhá, první skupina je, ty, to, jsou ropící, nebo, to, jsou ty to jsou bytosti prostě. To je jenom vysvětlení. To je stále co to je prostě vysvětlení. My jsme bytosti, my jsme budové, protože je v nás ulpívání, proto jsme bytosti. No tam ta otázka ne, tak nezní. Já se ptám na to, jestli u té kategorizace 12 druhů osob nebo 12 objektů, který se nějak teda nazývají, je nutný tu vlastnost, kterou, která, kterou to, ten název obsahuje, tu, tu vlastnost nějak zachycovat. Nebo jestli jde o pouhou nálepku. Tak s ní nějakou je dobrý, když chápeme, co děláme. Že jo? Všechny osoby jsou osoby, v tom, tedy jsou bytosti v tom smyslu, že upývají. V tom smyslu Buda vlastně přesahuje rámec bytosti. Přestože je bytost, to je zase rozlišování v nerozlišování. Buda je bytost, ale tím, že přesahuje rámec bytosti, vlastně není bytost. Ale my... Protože máme právě toto myšlení rozdělující, my to nevidíme dohromady. A to je naše překážka. My nevidíme, že rozlišování a nerozlišování nemůžeme od sebe oddělit. Právě proto není špatné, když, když rozumíme, že bytost, Znamená v pojetí, ať už zkresleného vysvětlení učitelů, je ten, kdo ulpívá. My jsme bytosti, protože ulpíváme. Když neulpíváme, no tak nepotřebujeme budismus. Ale, ale jestliže budeme učit cestu bytosti. někoho k neulpívání, pak bez budismu se tam nedostane. Hm? My jsme bytosti, protože ulpíváme, proto potřebujeme buddhismus. jsme neulpívali, žádný buddhismus nepotřebujeme, ale ani žádný náboženství nepotřebujeme. To je buddhistický přístup. Právě proto, i když ta etymologie bytosti, jako satva od korené sač je pro ty, kteří se zabývají sanskritskou gramatikou, je možná neprijatelná, z hlediska vysvětlení je přijatelná. A starí mistry si nedělají velký problémy, že když linguisticky je to neprijatelné, proč to nepoužijí, když to má sílu. Hm? No, tak se vymyšleli i, i iluzorní etymologie, aby mohli učit. Protože nakonec linguistika je pouze prostředek. A když ten prostředek světí prostředky, proč ho nepoužít? Tak pro lingvistu třeba tento vysvětlení, že sattva bytost je od sač, což znamená v páli, ale ne v sanskritu ulpívat. I když pro sanskritisty to není presvědčující, mm. proč to nepříjmu, protože to jasně ukazuje na to, že jsme bytosti, protože ulpíváme. A tím pádem jsme, se nacházíme v samsáře. Mm. No a to, co nás formuje jako bytosti, to je ta prána a tak dále, to je ta osobnost, to, že jsme se narodili, to, že máme agregáty existenci, to je nám společný. Ale když na tom všem lpíme, tak se nacházíme v samsáře. Když na tom nelpíme, tak nás nikdo nemůže chytit. Jak suta ta učí, Buddha je ten, koho nikdo nemůže chytit. Právě proto je Budha, proto je probuzený. Jaký má Budha počítek, nikdo nemůže ho chytit. Protože když má příjemný počítek, ne, absolutně nemá ani tendenci na něm ulpívat, když má nepříjemný počítek, nemá ani tu nejmenší tendenci ho odmítat. Protože se nachází ve stavu naplnění, perfekce. zokčen. se vlastně začíná meditací na pochopení tohoto stavu. To neznamená, že to je tež pouze pomůcka. Ale dobrá pomůcka, proč ne? Nakonec i ten, kdo praktikuje Dzobčan, bude muset jít k těm začátkům. Ale když jdeme k začátkům od konce, v majánovém poeti je naše cesta rychlejší, než když jdeme od začátku do konce. Může to tak být, ale taky nemusí, <laughs> protože mistři Mahajáni tvrdí, že ta nejrychlejší cesta je ta nejpomalejší. A ta nejpomalejší cesta vlastně je to, že máme absolutní jasnost jak v rozlišování, tak i v nerozlišování. To je vlastně stav perfekce. Proto bodhisattva se učí jazyky, učí se logiku, učí se medicínu, učí se umění. To je tradice Mahajány. Čili tím, že známe význam věcí, tím vlastně prohlubujeme naše poznání těch věcí. To určitě má význam. Třeba když si recitujeme Gaté, Gaté, para, Gaté, para, Sangaté, Bodis, Váha, v Číně recitují Čate, čaté Pára, Čate, Pala, Čate, poro, čate porocen, četi, bodiso, a když se jich zeptáš, co to znamená, nemědějí. A tu mantru velkého soucitu v Číně recituje každý den, na na to vládě, na je a polučitý se to poje, mohol se to poje, se Je to stejný jako na moholat, na na mohlá jávolky, já, já, není. Jaký je význam? Ale ty vibrace se tam naladí, ta intuice se tam naladí, ale když známe ten význam, tak to vůbec není špatný. Ale oni přesto můžou mít hlubokou intuici a z té mantry velkého soucitu, i když tomu nerozumí. A když čate, čate, podočate, podosančate, bodží, sopohol, taky můžou mít hlubokou intuici, přestože tomu nerozumí. Proč? Protože od samého počátku v Mahajání se vlastně medituje na to, že Realita je něco neuchopitelného. Ale to neznamená, že my nemáme věci správně analyzovat. Máme je správně analyzovat, máme je, ale ne, na našich rozlišeních nesmíme lpět. Jestliže na nich víme, tak je lepší meditovat čety, čety, polo těty, polo než si představovat, že vlastně chápeme stav Buddhy a tím pádem víme, co je prázdnota. Proto Nagarjuna učí, že prázdnota je lék na všechny nemoci v podobě ulpívání na názory, ale ten, kdo má názor prázdnoty, ten je A Když víme, že gate gate para gaté, para samgatte bodhisvaha znamená být e, ve stavu e, odcházení na druhou stranu se všemi bytostmi, a, že tomu rozumíme, a pak to může být velký problém. Je to tak? Toto se v Číně často mluví, i v Japonsku se mluví o Zen nobioki. Zen nemoc. Zen je tež výstá nemoc. Jestli si myslíme, že máme nějakou realizaci, to je problém. Bante, prosím, v duchu, jaké tradice je tento výklad mahaján Jaký je rozdíl jejich chápání objektu, Mahamudra Zen? To bychom se dostali příliš do intelektuálního pojmu Jsou <těk> jisté, co já učím tady, to jsou jisté základy Mahajánového pochopení, které jsou vlastně, eh, eh, ty základy jsou vlastně stejný. Teď v přístupu jsou rozdíly, ale ty základy jsou stejný, v tom není žádný rozdíl. Samozřejmě v yogačáre je tendence brát vědomí jako něco, co skutečně existuje, zase v Madhyamice nemůže nic existovat skutečně, no a, a tak dále, no ale to jsou všechno nakonec prostředky. Nakonec si Asanga napsa z maty hm? velký yogačarín napsal komentáry k Nagarjunavi a sanga To hm? se všechno doplňuje. Když chápeme buddhismus, vše se doplňuje. Když nechápeme buddhismus, všechno je protiklad. Právě proto buddhismus učí hm? Budismus neučí žádný dogma. Jestli hledáme dogmat, tak potřebujeme budismu ho nenajdeme. Budismus učí prostředky. To je ten rozdíl. Právě proto. Kdo rozumí buddhismus, nemůže se rozlobit na jiný názor nebo na jiné pojetí. A buddhismu ne, není možnost, když je porozuměn, z nějaké války kvůli buddhismu nebo eh, prolévat krev. To je nemožné. Ale přesto se to stalo. Ale to je politika. To nemá s buddhismem něco dělat. Ale stalo se to v měřítku absolutně minimálním ve srovnání v tom, co zažil v západní svět a co dneska prožívá muslimánský svět, protože se k tomu dostali až daleko později, k tomu, co my jsme prožili přes 200 lety nebo dny. To je právě ten problém, že náboženství správně chápáno je prostředek, ale nesmí se stát dogma. Jestliže se stane dogma, to bude horší než daleko horší než s komunismem. Protože komunisti se aspoň bojejí smrti, ale ty fanatici náboženství se smrti nebojí, ať jsou to musilmáni nebo Židi nebo kdo, ty se nebojí smrti. Ty jsou schopni se vyhodit do povětří. to komunista žádný neuděl. <laughs> to je právě velký problém. Proto v těch mě v tajsku to napětí. Hm? Protože eh, ti, co jsou dogmatičtí, hm? s těma soužití je opravdu těžká věc. To neznamená, že musilmáni jsou všichni dogmatičtí. Existují musilmáni v islámu, sufy taky, ale ty sufy, ty upalovali taky. Bante, jaký je rozdíl? To je všecko jarda. Ty nám. Jaký je rozdíl mezi myslí a vědomím? To záleží na tradici zase. To bychom se dostali. Můžeme studovat dlouho v základním buddhismu. V na rozdíl od nás, hm? vlastně e, indové se hlavně zabývali vědomím. Hm? A v Indie e, tu hloubku psychologie, jogi a, a buddhismu i nakonec i džainismu, hm? všech indických e, vlastně doktrín založených na józe, e, jsme daleko, daleko ještě od toho, aby jsme se tam dostali. A ty mají tak perfektní tež jazyk na vysvětlení toho, že je těžké to přeložit. Ale v buddhismu se uží tři základní slova pro to, co my nazýváme vědomí nebo mysl. To je čita, manas a vigiána. A Čita je interpretováno jako to, co na jedné straně, co Čintety, to, co myslí na objekt, a na druhé straně tež to, co činoty, to, co hromadí naše zkušenosti. Z toho pochází ta Bhavanga, z toho pochází ta eh, Ála yavidhyana. Pak je Manas, Manas, z toho máme naši mysl, z toho stejného kořene man. Man, maniate, znamená vlastně uvažovat. A v Mahayanově buddhismu zvláště je to chápáno jako uvažovat o něčem, vlastně si přivlastňovat uvažování. Na základě Manas právě my. Z hlediska Mahajány my si přivlastňujeme naše vědomí na základě manas. Čili mys, díky mysli my si přivlastňujeme vědomí hm? z hlediska Mahajánového pochopení. Ale mysl vlastně znamená, v buddhistické tradici, manas znamená instrument myšlení. Bez instrumentu myšlení nemůžeme myslet. A vigiána je to, co, to, to vědomí, kterým rozlišujeme. Rozlišujeme objekty vijána, vijána, vijána, i ty vijána, to, co rozlišuje, to je Vigiána. A teď v Mahájáně číta se stává základní vědomí, to osmé vědomí, které si přivlastňuje naše smysly, to, co smysly vnímáme a ty semena minulých zkušeností, které se v mysli akumulují. To je Alaya Vigyan. Teď my bereme tyto věci jako něco, co nám patří, co jsme my, protože Manas vidí tu, Al, tu Alaya vigiánu jako já. Ta je, pak ta mysl je základ rozliš, našeho rozlišování. Tím, že rozlišujeme, ty se mi líbíš, ty se mi nelíbíš, tebe mám rád, tebe nemám rád, to chci, to nechci. To je na základě právě ty manas, instrumentu myšlení, který vlastně si přivlastňuje to základní vědomí, které přes který my vnímáme svět. Hm? Teď no, otázka je, jestli přijmeme toto základní vědomí jakožto něco, co má ontologickou vlastnost, jako k tomu má tendence yogačára nebo jistá linie yogačáry, která je obzvláště v Číně od Shenzhanga na základě dharmapály. A nebo interpretujeme tuto Alaya Vigyanu jako, jako prázdnu, jako jenom prostředek. V tom je ten rozdíl. Ale Alaya Vigyana, o tý se mluví nakonec i v Mahajánovém pojetí, v pojetí jakéhokoliv buddhismu, vše, co my poznáváme a můžeme poznat, je obsaženo ve vědomí. No to je v každém buddhismu. Ale v jakém vědomí, tak to, může, to je rozdílně vysvětleno. Z hlediska Terevády nebo základního buddhismu, i z hlediska některých učitelů mahajany, jako Čandra Kirti, který má o vliv v Tibetu, nepotřebujeme základní vědomí. Můžeme zůstat u šesti vědomí, tak jako to dělá Theravada. Ale na z většinu Většiny učitelů Mahajány vlastně Alaya, Vigiana, je královská cesta k poznání nedualistického vlastně, nedualistické podstaty veškeré naší zkušenosti. V té Alaji ještě není rozlišení mezi vnitřním a vnějším. To přichází díky manas. Právě. Instrumentu myšlení, který vidí to základní vědomí jako, jako něco, co nám patří, co je já. No, později můžete nastudovat trochu, to neškodí, no ale teď jsme u meditace. <laughs> zase Jarda <laughs> prosím, jaký je rozdíl mezi prostorem a myslí prostor je prostředek tomu, aby jsme pochopili nekonečný horizont myslí proto nejdůležitější meditace v Mahajáně je meditace na eh, mysl nebo vědomí jako prostor ale vědomí není prostor Prosto je jenom prostředek jak poznat nekonečnost vědomí. A nekonečnost vědomí je poznání, nekonečnost vědomí. Je nejlepší prostředek, jak poznat nedualistický, vlastně nedualistickou podstatu veškeré naší zkušenosti. Je to jasný? Nemůžu říct, že ano. <laughs> to je... Proč prostor je prostor? Proč je prosto prostor? prostor? Hmm. Nevíš? Protože tam můžeš dát cokoliv. A... Tež, jestliže tento dům se zřítí, prostor se nemůže zřítit. Jestliže tato země koule se zřítí, prostor se nemůže zřítit. Hm? Právě proto prostor, meditace na prostor je nejlepší prostředek pochopit vědomí. Jsem to jasnější? To rozlišování se stejně tak jako všechny objekty můžou existovat jedině za předpokladu, že je prosto. Když není prosto, žádný objekt nemůže existovat. Stejně tak, když není vědomý. stejný princip. Vše dává smysl, jestliže vědomí dává smysl. A vědomí dává smysl, jestliže nemá hranice, jestliže má hranice, nedává smysl. To je nutné pochopit. Ja, no, tak <laughs> Když jsem dělal kdysi dávno ještě tak vlastně tam bylo jako, to stěžení, na co jsme se soustředili, tak bylo vědomí a se jako by s ním zkotožnit splynu. A vlastně teďka i v, v tom meta a vlastně v těch tibetských praktikách, které jsou, tak je tam hodně tak mi to přerušování, kdy člověk přeskakuje z toho z té podstaty mysli k té metodě, zase jako kdyby, že z rozlišující mysli do té nerozlišující, mm -hmm. že jaký je ten přínos toho, že vlastně, že co to přesně přináší, kromě toho, že tam teda nenastává asi ulpívání na tom prožitku toho, tak mi to připraží, že, že to je tak zjasňuje ten prožitek, že si ho no, člověk neuchopí konceptu. No. Protože že nesmíme na ničem lpít, ani na ty nerozlišující, nerozlišujícím vědomí, ani na tom stálém vědomí. Mm -hmm. Nesmíme na tom lpít. Jestliže na tom vypíme a trpíme na čemkoliv, tak jakýkoliv trpění, to je buddhismus. Mm -hmm. Jakýkoliv trpění, buddhismus, aspoň buddhisti si myslí, že buddhismus je ta eh, nejefektivnější metoda, Praxe ahimsa, nenásilí. To, Protože buddhismus učí závislé vznikání. Ať si ho vysvětlíme jakoliv, v Mahajáně je vysvětleno jakožto vědomí a faktory vědomí. Závislé vznikání je něco, co je co se nedá uchytit, ale Atman je, může být objektem nepochopení, protože je vlastně protikladem vůči něčemu. Ale prázdnota závislého vznikání není protiklad vůči ničení. Je to tak? Mm. Čili se není možné, ten, kdo chápe buddhismus, není možné, aby e, bral něco jako dogma. Mm. Ale buddhismus byl právě e, nutný asi za dobí Budhy, Filozofie Upanishad je perfektní, byl nutný, protože jogíni se drželi toho Atmanu jako něco, co jim patří. A ještě dneska v Indii, já jsem viděl sám na svý oči, máš jogíny, který nahatý a se, který do, já jsem Shiva, <laughs> takové meditory. A to v buddhismu se nemůže stát. Ale ve vedání se to může stát. Samozřejmě nepochopený vedáně. Ale to nebezpečí, že buddhismus bude tak nepochopen, to je minimální. Nakonec přeci jenom budhu si v Indii zdomácnili, protože je to inkarnace Višnu. No ale ten, ta tendence k deismu, k něčeho se chytit je tak silná, že prostě i v tibetském buddhismu nakonec mluví o Adi Budha, ten původní Budha, který vytvoril svět. <laughs> Tendence v nás něco chytit jako začátek, jako vlastně princip tvoření je tak silná, že se dostala i do buddhismu nakonec. co robit s ospalostí, ak se objaví počas metameditácie. Tak musíme pochopit, já jsem ten, který zdůrazňuje v učení meditace pochopení. Jestliže se chceme zbavit tendence k, k ospalosti. Musíme první pochopit hm? proces ospalosti. Proč za meditaci se objeví ospalost? Proč se objeví malátnost? Co myslíte? Protože objekt není jasný. Jestliže ospalost se nemůže objevit, jestliže objekt je jasný. A v buddhistická yoga, jak už jsme řekli, je šamata neexistuje joga bez jasného objektu. Jestliže objekt není jasný, nejsme v yoze. Yoga znamená spojení. Objekt musí být jasný. A jak se stane objekt jasný? Tím, že ho zkoumáme. To zkoumání objektu se právě nazývá Vitarka. Ta, ta síla mysli, která táhne mysl k objektu. Bez té síly mysli se v našem stavu vědomí, které ještě není pokud nejsme v hluboké diáně, potřebujeme tu sílu mysli, která táhne na táhne k objektu. Ať už je to eh, definovatelný objekt nebo nedefinovatelný objekt, potřebujeme tu sílu, aby jsme u toho objektu zůstali. Jestli ne, tak bude myslet na něco jiného. To je buddhistická psychologie. Přestože Vitálka je hrubá síla, která, kterou vlastně je jistá rušící síla, bez ní se nikam nedostane. No Vytárka je to, co vlastně táhne naši mysl a mlátí ji, jestliže máme stav prohloubení, vidíme to jasně. Táhne naši mysl a mlátí ho objekt. Tím pádem nejde k jinému objektu. Jedno nakonec, jaký ten objekt je. No a ta mysl podle Abhidharmy, podle buddhistické psychologie, je vlastně ta vitarka znamená rozlišení a vůle, které fungují společně. To, co nám v buddhistické psychologii je ta vitárka a četana, vůle a vitarka, ta vlastně Angličtině to překládá jako applied thought". My nemáme srovna nejlepší překlad vytáka, asi od kořene U, což znamená vlastně rozvažování. Ale rozvažování v tom smyslu, že stále vedeme mysl k tomu objektu. Budistický psychologi Četana a Vitarka jsou jako dvě vesla, které nás přitahují k tomu objektu. A to, co dává tomu vědomí směr, to se nazývá manasikára. To je jako kormidlo, to je pozornost. My to překládáme jako pozornost, ale manasikára znamená dělání ve vědomí. Aby se vědomí hýbalo, Musíme udělat objekt ve vědomí. Pokud neuděláme objekt ve vědomí, vědomí se nepohne. Teď učitelé Mahajany tvrdí, že Buddha nemá Manasikáru, Buddha nemá Vytarku. Proč? Protože všechny objekty jsou mu jasné. Nepotřebuje pozornost, protože reflektuje všechny objekty tak, jak jsou to zrcadla. Se tomu říká. A nepotřebuje vytargu, nepotřebuje hledání. Vytarka znamená hledání. V čínštině to překládají shun. Nebo shun Nepotřebuje žádné hledání, protože reflektuje všechny objekty tak, jak jsou moudrost zrcadla. Právě proto jeho manás se přemění, jeho instrument individualizace se přemění v instrument stejnosti všech jevů. Hm? Na základě stejnosti těch jevů pak používá rozlišování. V našem případě my používáme rozlišování na základě stejnosti všech jevů. Hm? Je to tak? Hm? Jak daleko jsme o to? Tohoto vůbec není špatný si to nastudovat hm? a vědět, o co se jedná. No a tedy naše my, my fungujeme tak, že jestliže se naše mysl hýbe, používáme pozornost, aby měla směr, používáme ty vesla, vůle a uvažování, což není, neznamená jen uvažování slovy, ale přitahování si toho objektu, většinou se to dělá slovy, ale jestliže je lepší koncentrace, pak slova jdou pryč, proto začínáme těmi rozhodnutími, že ano, pak už je nepotřebujeme, ale přesto potřebujeme tu sílu, která táhne tu myse k tomu objektu, který jsme si pevně hm, vlastně vtiskli do vědomí. protože všechny objekty začínají ve vědomí. Jestli jsme si vtiskli objekt do vědomí hlubokou zkušeností, jako je Diana, nebo jako je realizace, tak ten objekt nikdy nemůžeme ztratit. To je důležité pochopit. Proto proces e, probuzování proces je, je tež proces probuzování. A můžeme to vysvětlit na základě okamžitého probuzení, ale okamžitý probuzení je tež proces probuzování. To je jenom metoda, hm? jak vysvětlit tento proces. Vše, co zažíváme, je proces, ale protože to nevidíme, proto ulpíváme na tomto procesu. Na, že ulpíváme na tomto procesu, když jsme si toho vědomí, znamená to, že naše zkušenost se prohlubuje, jestli si to nejsme vědomí, tak naše zkušenost se neprohlubuje. A naše zkušenost se prohlubuje tím, že jsme si vědomí právě toho, že to rozlišování, ať je jakýkoliv, když na něm začneme lpět, to je kódovaný v Patanžáli Yoga Sutras, i pramána, i správné poznání je překážka, jestli na něm začneme lpět. To je v Joze, i ve Vedantě, nakonec to je. Že jo? To je jóga. Jenže jóga je hm, u nás špatně chápaná, co se dá dělat. Hm. Protože my nemáme tu tradici. A ta tradice mizí nakonec i v Indii. Hm. Protože pochopit jógu není tak lehké. Hm. Na cokoliv lpíme, to je překážka v józe. To je yoga. Stěvný, a kedy najskôr rozpoznal, že už vypněm? Vypneš? Lpněm. A hodnou Jak to už, že, že Až budeš budhou. <laughs> Pokud nevízeš budhou, tak vždycky budou... I když se staneš rahatem, tak budou jisté tendence, jisté zvyky. Ale tím, že vidíš, že tyto zvyky ti škodí, tím pádem vlastně se dostáváš hlouběji a hlouběji do porozumění skutečného stavu. Ale ty zvyky tam budou toho Já například rozpoznám, že tužím po něčem, tedy keď cítím tu nedočkavost. No samozřejmě máme všichni nedočkavost. No, v tom případě, když máme nedočkavost, je třeba vidět, že pracujeme s, s nejogickým vědomím. Jestliže jsme si toho vědomí, tak se vracíme k jose. Jestliže se staneme Základ yogi je sati. Což mi my prekládáme tež jako ducha přítomnost. Jestliže se staneš arahatem, tak ta ducha přítomnost bude 100%. Proto i když máš jisté zvyky, Buda už nemá žádné zvyky, i když máš jisté zvyky, nebudou produkovat karmu. Ale u nás ještě zvyky budou produkovat karmu. Když se mně někdo líbí, tak se ne, obyčejný člověk může do něj zamilovat. Je to tak? Když se někdo nelíbí, tak se na něj můžu stekat. Hm? Je to tak? Je. A když jím nějaké jídlo, které jsem Požil se s velkým požitkem, tak si dám pořádnou porci a zase budu na něj myslet později. Ale u probuzeného vědomí všechno tohle není Buda vše požívá s Mírou. Třeba já mám rád, co varí šinko. Když šinko varí, tak se někdy nadspu. Hm? <tějí> A když se nacpu, tak pak mám z toho vyčítky. Tak můžu vědět, že nejsem žádný a <laughs> Je <to tady. laughs> Tak ještě máme v se mnoho co učit. Když jsme ale... Dobrý joginy, tak bychom se neměli nadspadným. Ale stává se to i u dobrých joginů. Můžu ještě trošku k tomu zdovořit? No, no. Když začneme v té praxi rozpoznávat, jak nám ten odpor škodí, a je to úplněnou, to při si v tom tím, že si udržujeme ten stav ducha přítomnosti, tím, že si udržujeme ten stav koncentrovaný pozorností. Tím pádem si uvědomíme ten proces, jestliže si uvědomíme ten proces vznikání chtivosti a vznikání odporu, v tom momentě ten proces vlastně se nás nemůže zmocnit. Ale tím, že si to neuvědomujeme, tím ten proces se nás mocní. A když se nás mocní, tak pak vlastně produkujeme tu karmu, kterou, která nám škodí. Co je meditace? Surangama Masutat definuje meditaci jako se, ne, že jsi otrokem objektu, ale staneš se pánem objektu. Tak ten počitek, který, jestliže se staneš pánem objektu, ten počitek, který přináší uspokojení a chtíč, můžeš na něj meditovat jako na... Počitek utrpení. A ten počítek, který je počítek utrpení, můžeš na něj strastit, můžeš na něj meditovat, jako na slastný požitek. Proč? Protože nelpíš na počitcích. Člověk, který nemá jogu, nemůže to dělat. Proč? Protože se identifikuje s tím počítkem. A nevidí, že počítek je proces. Kdyby nebyl dotyk, žádný počítek by nebyl. Když je dotyk s objektem, který si představujeme jako líbivý objekt, ale možná za chvilku zase bude nelíbivý, no tak může vzniknout chňapání, ulpívání. V tom momentě dotyku, jestliže jsme si vědomí ten moment dotyku, v kterém v to ulpívání vystane na základě příjemného dotyku, pak ten proces ulpívání nemůže pokračovat. Jestliže si uvědomí ten moment dotyku u nepříjemného objektu, tak ten proces deprese, zloby a tak dále, odporu, nemůže pokračovat. No a tomu se říká rovnoměrnost samskára sans, upekšá, rovnoměrnost vůči všem formacím. To, co samsárické poznání poznává, to jsou formace. Formace našeho vědomí. Jestliže vidíš, jak se formují, tak zabraňuješ karmě. Ono se to No samozřejmě, že se to, no to je, Tomu se říká vhled. Vhled je zjemňování. A ten vhled nemůže nastat bez koncentrace. Jestliže nejsme ve stavu koncentrace, i výborný jogin, když zůstává ve stavu normálního vědomí, který ho používáme, to je vědomí, který se všímá všude věcí. A tady těch věcí na světě máme čím dál, tím víc, které na nás dělají impact. Tak v tom vědomí, to je vědomí, pro který je přirozený se Mít postoj toho, to se mi líbí, to se mi nelíbí, protože nepoužíváme koncentraci. Nepoužíváme saty. Jestliže používáme saty, no tak pak vidíme, že ten proces ty, ty líbivosti a libosti a nelibosti vlastně je dán tím dotykem. Kdyby nebyl dotyk, není žádný počítek. A kde je počítek, tam se formuje vědomí. Ale to vědomí, které je formováno tím počítkem, který je líbivý nebo nelíbivý, to je samsárický vědom. Je to tak? Je možné meditovat meditaci i v chózi, jaký je postup. Tím, že máme metaobjekt pevně ve vědomí, proto se cvičíme, tak můžeme meditovat meta kdykoliv. Tím, že ten objekt není jasný, tak ho musíme udělat v tom vědomí jasný. To, co je jasné, u toho mysl zůstává. U toho, co není jasné, u toho mysl nezůstane. Je to tak? Samozřejmě v chůzi my nemůžeme vstoupit do stavu prohloubení. To není možné. Ale můžeme meditovat meta v jakýmkoliv pozici. A naopak by jsme měli a prospěje nám to eh, nekonečí. Protože ta nejvyšší meta je právě, to jsme vysvětlili, to je vlastně přirozenost probuzeného vědomí. To je meta nad naše pochopení. Na to nemáme. Ale tím, že ji chápeme, to nám bude jenom pomôcť. A já ja bychom tam množila uh, Hubble Telescope, který například <laughs> spoustu objektů v daleko monokrom směre. Tak je uroběná taká, tak asi sůjtěží, který s ní můžeme krážit. A jednoznačně na prvom místě z desetí je galaxie zvaná sombrero. No. A je neskutočněná. No to jsou to jsou NASA, že? to je to terapie, to zvířená, je to. Měsíční test, můj manžel mi skádále koberec, je je medium do a je, je tak už pro službu je, čekalo, že tak dohnání zavolá, háblů, je tak. Udělali, udělali v Indii, udělali Udělí nejsilnější to mě říkali, sem čel. In dí nejsilnější magnet na světě, Indická věda je na hory. Ten, ten prostě skoumá tu vesmky ty částice. Vlastně ty částice hmoty podle buddhismu není nic jiného než trs našich základních Ten se dá v meditaci vlastně, roztrhnout na ty základní vědy a pak se ty částice zastaví. Což je neskutečně zajímavé. No indická věda to začala brahvářit. No a co by se vlastně tom, když se, když Ze začátku, jestliže vidíme v vypasání ty částice, když rozbijeme na základě meditace na čtyři elementy, to budu učit v Indii teď tu meditace na čtyři elementy, byl Když meditujeme na čtyři elementy, tak tělo se rozpadne na částice, ty částice se jmenují kalápy. Potom když máme dobrou koncentraci, to můžeme cvičit koncentraci, pak ty kalápy je možno rozbít na ty základní věny. No a pak ty, ty kalápy, které se ve začátku, když máme tu zkušenost, tak Rozbíje se tělo na ty částice a ty částice se hýbou strašně rychle. Ale protože máme, jsme vyvinuli silnou koncentraci, my se koncentrujeme na, na ty obsah těch částic, který je vlastně též, jenom ty, ty elementy. No a pak, když se koncentrujeme, pak ten pohyb částic se zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje a se to jsou. Jsou tak jsou neskutečně Tak počet těch kalb těch, těch, těch částic je taky nekonečný? Vlastně, samozřejmě. A tady je Tak ta ideá mikrokosmu a makrokosmu to je existovala ve všech mystických učeních. To měli i otcové poušti, vlastně to měli i gnostici. Plato, Platonisté to mají, Kdo ví, ty civilizace, obzvláště díky řecké expanzi, ty civilizace byly daleko k sobě blíž, než my normálně jsme si vědomí. Aleksandria kdysi byla plná buddhistických vníchů a zavádlo štatolové já nevím, co všechno. Velká knižnica tam byla. Byl bylo... Největší knihovnou sluty byla v Aleksandře. Zansi Zara Mihorela. Jasně. tak v Indii Nálanda. Tam byla knihovna, která je tibetských cestovatelů. Horké, nějaké 14 dní, tak velká knihu. A v Ninive se asi vysušila. Co? Ninive se asi vysušila. Ještě za chvilku a ke dalším Tak bylo tom zase já moc nevím. Jste studovali tu sumerskou civilizaci? Naš Zanarovský, ju, krásně okreslán. Mimi, lethle teď on u musul, no, tam válce, to no. bude asi všechno vnitřní. Možná se až to No, ale teď půjdu na meditaci. No, večer napsat. A večer vždycky diskutujeme, ale dneska bychom bychom měli povrát no. tým povcikům. Už toho času bychom máme, vítrek a to, bye-bye, tak Iba když čas, tak je to bude Samozřejmě, když jsme ve stavu Samáři, tak čas je strašně povný. Pokud neváme nohy jako já, což je jistá zábrana, tak v meditaci můžeš klidně i celý den prožít jako, jako já nevím, 10 minut. Ale mimo meditaci? Co? mimo meditaci, kdy někdo například nějakého nebezpečnosti nevíte? My, když, mimo meditace, když jsme v nebezpečí, tak čas můžeme prožívat s strašnou rychlostí, <laughs> reagujeme. Hmm? Ale hodě ty lůžeš velmi hodí, že Ty lůžeš když uh, prostě strašně zpomalí čas. To je možný. Vlastně knížka, já jsem to když si četl, už dlouhou dobu, jsou eh, vlastně intervju s těmi, kteří přežili smrt. Hmm. Klinickou smrt, o tom je kniha, moc zajímavá kniha, jak se to jmenuje, nějakej no, Budi to napisat, už to Jo, už je to Je to prožení do těchčí? Je to. je původně v angličtině. Májde. Já to četl v angličtině. No a tam máš prostě plno příběhů lidí, kteří přežili klinickou smrt. A ty všichni vlastně, jsou zajedno, že vlastně je tam nějaký světlo nastane, je ticho, čas se nějak ztratí. Vím. Takže předtím, než umřeme, jsou samozřejmě jsou ty bolesti, ale pak ta vlastní smrt, než nastane, tak je Periode ticha, kdy se ztratil čas. A většina z nás má strach právě. A protože máme zvyk se něčeho chytit. No a vlastně celá ta tibetská kniha mrtvých, tam. Tý, tý, tý, tý, tý.